lengem? Én igen. Tökéletes, legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej Jánoszi YouTube csatornájára. Legyünk mi hamarabb 8000-en, és iratkozzanak fel a Facebookra is, és akkor megveszünk ezren. Döröpontfialajanos kukac, gmail.com, Wintermontel, Zsolt, Bata András és kis Ambrus a mai kínálat. Beszélgössünk. Van kampányuzemmód? Függetlenül attól, hogy még nincs kampány, mert az csak április második felében lesz. De ne, hát ki, a, a, a, a, a köztössösségi elnök úgy kiírta a Választásokat ugye életük kezdve hivatalosan kampány van. Az, hogy mikor lehet mondjuk aláírás gyűjteni, hivatalos aláírás gyűjteni, ajánlást gyűjteni, vagy az indítás ugye az a választás napját megelőző 50. naptól lehet. Tehát vannak ilyen határidők, meg a lista állítási határidők, meg egyéni jelentési határidők, de maga a kampány az hivatalosan megkezdődött. Én most egyébként itt vagyok a, az újpesti piac Tudom. előtt, a kis szában, csapatommal aláírást az újpesti Tudom, akartam Akartam is kérdezni, mi a helyzet, mert ugye itt van előttem kórházat Újpestnek, holnap reggel 7 órától, ez ugye ma csütörtök 28-a, készültem tanár úr. Várunk mindenkit a piac előtt, mi Újpesti adófizető és választópolgárok elvárjuk az Újpesti önkormányzattól, a fővárosi önkormányzattól, hogy ígéretükhöz híven állítsák helyre Újpest egészségügyi ellátórendszerét, kérjük Magyarország kormányát, hogy állítsanak az Árpád kórház értékesítését, és elvárjuk, hogy Újpesten ismét aktív kórházi ellátás legyen, felszólítjuk az Újpest Pest önkormányzatot, hogy a 2022-es évi fél milliárdos pénzmaradványt fordítsa a CTG vásárlására és várolisták várólisták megszüntetésére csak együtt sikerülhet. Olvashatatlan aláírás, de alá van írva Winter Montel Zsolt, Újpest olyan szép az az aláírás, az az enyém. Szép? Szép. Én meg, ha megkérdeznék, hogy ez kicsoda, én meg nem mondanám, hogy ez maga. Ne, ne hamisítani hamisíteni legalább. Hát én biztosan. Ne, jó, ne, ne vicceljük el a dolgot. Igen, tehát itt csapattam, itt, itt vagyunk kint, most is, és folyamatosan, hogy nyilván holnap-holnap után újsvét nem leszünk, ugye azért vagyunk. Azért vagyunk most, és, és, és igen, elindult a dolog. Most én kicsit odébb jöttem itt, hogy így tudjunk beszélgetni, de aztán amikor végeztünk, akkor folytatjuk tovább, vagy én is folytatom tovább a többiekkel. Pontosan. Mit tetszik folytatni? Mi zajlik ott? Hát ugye ez a, a, a, ezt, ezt így, a kampányüzemódban azt mondják, hogy ez az utcai kitelepülés, ez az utcai jelenlét. Itt vagyunk a standokkal, a pultokkal és az aláíró üvekkel, amelyben gyűjtjük ugye a... a Bocsánat, csak pont ide, nem tudták, hogy adásban vagyok, és ide jött valaki. Ez a helyzet varázsa. Gyűjtjük az aláírásokat, hogy minél nagyobb társadalmi nyomást tudjunk tenni a szereplőkre, úgymond. Ugye az Újpesti Kórház ügye az egy ilyen nagyon neuralgikus ügy. Ugye Újpest, amikor önálló város volt, négy önálló kórházat és szülő otthont el tudott tartani. Aztán, amikor a rendszerváltás után a fővárosi önkormányzat felügyeletébe fenntartásában került, nem akkor került, de ugye innen számítjuk a demokratikus döntés hozatart, akkor sajnos egy ilyen nagyon Szomorú, folyamatos öncsonkítás, részlegbezárás történt, tehát eljutott az idő odáig, hogy 2013-ban menthetetlen állapotba került, akkor bezárták az aktív ellátást Újpesten és azóta tulajdonképpen mindenki az ászlanjára tűzte, hogy Újpesten aktív ellátás legyen. 19 ben többek között, ugye erről is sokat beszéltünk már, de többek között ezzel az ígéretten nyert a baloldal, hogy meg fogják nyitni az újpesti kárai kórházat. A mi kezdeményezésünk egyébként az újpesti költségvetésben egy milliárd forinttel is lett különítve arra, hogy az előkészítő, tervező, tanulmány, készítő munka elinduljon. De ezt az egy milliárd forintot is e, aztán utána eltüntették a környezetben. Jó, erről beszéltünk. Az, az el nekem, hogy az újpesti kórháznak a visszaállítása, az épület megmentése az, az újpestiek számára, én nem tudom megítélni, biztos, mert tudja ítélni, ez egy hívó szó? Szerintem egy, ö, nem, is a, nem is azt mondom, hogy hívó szó, hanem hogy egy fontos ügy. E, és nem is az épület megmentése, az, az ebben a tekintetben szimbolikus. Majd júb hova megy? Hol, hol fekszik a beteg? E, ugye ez attól függ, hogy milyen problémája van. Leginkább a Honvéd Kórház, az e, <gül> az Uzsoki Kórház. Ezek sincsenek messze természetesen, de, de van egy olyan... E, ha hogy is mondjam, jogos igénye az újpestieknek, hogy, hogy a saját városukban is legyen aktív ellátás, ne kelljen ezért a szomszéd e, kerületekbe menni. E, ráadásul mondom, egy 100 ezeres város e, a, az albéletben élők ideben nem jelentkezettek el együtt, ez a szám még magasabb, tehát akár még indokolt is lehetne. Én annó polgármesterként is javasoltam, amikor a súlyponti kórház kérdése, ezért akkor egy délpesti, vagy dél-budai, bocsánat, dél-budai kórházról volt szó, de én akkor is letettem az asztalra egy olyan ötletet, hogy itt Újpesten, Káposztásmennyeren a vasút és a villamos között van egy olyan fejlesztési terület, amely részben Újpest részben a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, ahol mind közlekedésileg, mind logisztikailag, mind egyéb szempontból elhelyezkedésében teljesen m 0 közel lehetett volna, vagy lehetne -e akár egy teljesen új, az beruházásban egy egészségügyi létesítményt létrehozni. Tehát, hogy ez egy nem egy légből kapott történet az én esetemben, hosszú évekre, és éve vetíthető vissza az a munka, amit mi ebbe beletettünk, tehát ez nem egy ilyen most a kampányban, akkor találjunk ki gyorsan valamit. Mi ezt komolyan gondoljuk. Az épület ebben a tekintetben szimbolikus, az az épület így önmagában, kórházként nem, gazdaságosan nem megnyitható, de maga az épület az esetleges értékesítéséből, vagy a vagyonnak a beforgatásával számozó összeg az mindenképpen fontos lenne arra, hogy, akkor ez itt egy én, újdonság, mert ö, ö, ö, ö, ugye akkor nem arról van szó, hogy ebben az épületben lenne, hanem hogy ennek az épületnek az eladásából származó pénzt is arra lehetne felhasználni, hogy? Ö, ny nyilvánvalóan ebben az épületben is meg lehet, ez az épület kórházként működ. Tudom. Tehát, tehát lehet, de ha meg lenne a döntés, hogy ennek a pénze Újpesten marad, akkor egy újat kéne építeni? Újat kéne építeni valószínűleg, vagy egy olyan megoldást csinálni, hogy az SZTK, nyilván az stk ban sem lehet, hiszen az is tele van. Én valószínűleg egy olyan megoldást lehetne, ami, ami, ami egy, egy zöldmezős beruházás. Lehetne is, területek is vannak, ahogy az előbb is mondtam. Maga, maga a, az épület, nyilván az épületet is fel lehet használni, ez egy költséghatékonysági jellemzés, hogy melyik a célszerűbb. A, a szakértők azt mondják, hogy ma... Kórház funkciót, tehát aktív egészségügyi ellátási funkciói épületet a nulláról létrehozni, ő költséghatékonyabb, mint egy ilyen régi, az akkori kor követelményei szerint épült épületet felújítani, tehát hogy hogy, hogy Csupán ezért mondjuk azt, de magát az épületed, mint szimbólum, mint hívószó nem akarjuk elengedni, mert ezzel lehet a közéleti szereplőkre úgymond nyomást gyakorolni. Ez egy olyan ügy, amit Újpest nem tud önmagában megoldani. Ebben a főváros és a kormányzat együttműködése szükséges, de azt látjuk, hogy az elmúlt időszak úgy telt el, azon túl, hogy 19-ben ez volt az egyik fő ígéret a kampányban, utána semmi nem történt, sőt, még a féretet pénzt is eltüntették a költségvetésből. Akarat, szándék sincsen arra a jelenlegi városvezetésben, hogy ezt az erőt, ezt a közös akaratot előrébb vigye. Mekkora a csapata van. Hát attól függ, ugye van 14 egyéni jelölt, ez a legszűkebb, Nyilván van néhány hivatás, úgymond hivatásos, akik az irodában dolgoznak, és számtalan, számtalan önkéntes. Tehát minden, minden egyéni közöttben induló képviselőnek van egy saját kis csapata, önkéntes segítői, ez ugye tőle függ, hogy ő most egyedül akarja lejárni a körzetét. Vagy most mi a felállás Újpesten a képviselőtestületben? Hát jelen pillanatban, ugye, és eddig, eddig is így volt, és a létszámunk nem változott, mármint ugye a lakosság nem változott, tehát továbbra is 14 egyéni körzet van, és hat listás képviselő, és egy polgármester. Tehát így 21 fős a képviselő. Oké, okay, rendben, de most a Fidesznek hány képviselője van a képviselőtestben? 6. Mi a realitás, ha egyáltalán van olyan, hogy realitás, a június választások után... A, én, én, én nem vagyok, ez a tipmixelős volt, amikor tipmixeltem. Oké, okay, akkor e, rá, tip a eredmény. Ennek a csapatnak maga mennyire ismerője, mennyire csapatkapitánya? Abszolút, teljes mértékben. Ismeri a hétköznapi életüket? Hát nyilván nem azzal a részletességgel, mint a sajátomat, de nyilván mindenkit ismerek, senki nincs olyan, aki akivel ne dolgoznánk Hosszú évek óta együtt, ne ismerném, ne tudnám. Ha valami baja lenne, akkor tudna? Hát az, ez is attól függ, hát nyilván. Jó, mondaná, hogy ez az attól is függ. Van egy olyan egész, Ugye az egész áll, magyar Péter. A tágabb családjával sem oszt meg Jó, a A magyar Péter történet számomra azért bír jelentőséggel, mert engem mindig csestettek, amiatt, hogy én itt mi pszichologizálok. És nem mondom, hogy eljött az idő, mert is tényleg sohasem. Tehát ne, nem az a kérdés, hogy eljön-e az ember ideje, meg. Egy interaktív műsor esetében ez sokkal jobban lehetne kamatoztatni, de a Magyar Péter történet számomra egy pszichológiai történet, és nem egy házas története, hanem egy közösség története, Magyarország lakosságának története, de ha szorosabban nézem, a Fidesz története és a belső Fidesz mag története, amelyben én permanensen érdeklődtem a személyi viszonyok iránt, hol több, hol kevesebb sikerrel, sikerült információhoz jutnom, de a dolognak nem az a lényege, hogy az ember tudja az öltözői híreket, hanem hogy látja-e azokat a tektonikus mozgásokat, amelyek egy közösség életét alapvetően befolyásolják, és hogy érthető legyen, hogy miről beszélek. Üm, ugye nekem kiváltságom volt az, hogy kiváltságom a szó idézőjeles értelmében, hogy volt kapcsolatom a mindenkori Fidesz frakcióvezetővel a parlamentben. Ez még Navracsis Tiborral kezdődött, aztán Lázár Jánossal folytatódott, és ott aztán véget is ért. Ma már Kocsis Mátéval nincs kapcsolat. A Lázár Jánossal való kapcsolat is elveszett Navracsis Tibor, az egyedüli, aki a szürke számára aki nem tűnt el a ködben. Sőt, úgy tűnik, hogy nem is fog eltűnni. Nyilvánvalóan ez létrehoz egy személyi kapcsolatot is, amit az ember nem értékel, túl, nem érték el alul se, és a közelmúltban volt egy történet, amikor a promenád 24 megtámadta Navras és Tibort a, a, alapvetően a Márki Péterrel folytatott kapcsolata a, és kapcsolatrendszere, vagy találkozási pontjai miatt egy olyan a, orgánum, amely Rákai Filiphez, illetőleg Lázár Jánoshoz volt köthető, és ez nem csak a, meglehetősen sajátságos hangvételű cikkeket közölt, hanem milliós nagyságrendben arra is költött pénzt, hogy Facebookon hird ezeket a cikkeket, tehát hogy helyen túl is ennek híre menjen. A, a, a Navarasi csavadó kapcsolatból egyértelműen kitűnt a hangi alapján, hogy ez számára egy, egy, egy, egy, egy súlyos, hát nem is súlyos, de minden esetre foglalkoztatta. A Kéffely elmondta, hogy ő a parlamentben megkereste Lázár János, és megkérdezte, hogy ez miért történik, aki kitért előle. Uh, és később ez ügyben sem történt változás. Lázár János nem kért elnézést, Rákai Filip elnézést kért, a szerkesztőség nem kért elnézést. Uh, legutóbb a hagymatikum átadására uh, Orbán Viktor elment Makóra, ahol szíves viszonyban beszélgetett uh, Lázár Jánossal. Én a Lázár János uh, navrasis Tibor konfliktust régóta figyelem, hol tudom az okát, hol nem tudom az okát. Azt azonban úgy gondolom, a tévedés minimális kockázattával, hogy az osztályfőnöknek ezzel törődnie kell. Márpedig én azt látom, hogy ő úgy törődik vele, hogy ezt a konfliktust alapvetően. Nem megoldani akarja, hanem kezeli, és én a hatalomtechnikát nem tudom értékelni, hogyha az az emberi a viszonyoknak a rovására megy. És ezért is mondtam a Navracis-Lázár kapcsolatot plusz Orbán, és nem a Magyar Pétert, mert nem a Magyar Pétert akartam itt középpontba helyezni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 évben a Fidesz a saját maga belső humánpolitikáját, amit én látok, nem súlyosan elhanyagolta, mert számára ez sose volt fontos. Volt egy fiú hangulat, volt belső, a külső, a külső hely, és eljött az a pillanat, amikor ennek a jelentősége eljött. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, lehet, hogy pontatlan szavakat használtam, de amit érzek, arról pontosan tudok beszámolni, legfeljebb a szavakat keresem hozzá. Én Végighallgattam a, a, a, a saját ö, elemzését, értékelését erről a helyzetről. Nyilván ez a helyzetről és önről szól, hogy hogyan és mit lát bizonyos dolgokban. Én nem akarok, tudok foglalkozni Navaracsics és Lázár közötti személyes vagy személytelen viszonyról. Én mind, újra és újra csak azt tudom mondani, ezt lehet... De nem akart foglalkozni, de részletesebben a, a, a, a Csepeli belső helyzetről sem, a Borbély Lénárt, Németh szilárd kapcsolattal sem. Mindenki, Az ott mindenki, de, de mindenki foglalkozon a, saj, én azt mondom, hogy mindenki foglalkozon a saját eh, dolgával. Tehát nekem nem tisztem, nem feladatom és belső indítatásom sincsen a Csepeli helyzetről, el foglalkozni, nem tisztem, nincs belső a társam Navracis és Lázár közötti személyes, nem tudom én mivel foglalkozni. Én Újpesten vagyok választókereti elnök, Újpesten fogok... De közben a fővárosi gyereg... közgyűlésben a Fidesz frakció frakcióvezetője. Igen, és a fővárosi közgyűlés munkájában foglalkozom. Én nem foglalkozom, hogy, hogy egyébként a velünk hasonlóan gondolkodó veszepolgármester úr, aki nem tagja a frakciónak, de jó személyes viszonyban vagyunk, ő otthon, hogyan is miként kezelé a soroksár ügyeket. Ha soroksáron van olyan ügy, aminek fővárosi relevanciája van, akkor azt egyeztetjük, akkor azt megbeszéljük, akkor megnézzük, hogy hogyan kell ezzel kapcsolatban a közös álláspontot, ha kell közös álláspontot kialakítani, de nekem nem dolgom, hogy én az ő helyi viszonyaival, emberi kapcsolataival foglalkozzak. És nyilvánvalóan, hogy ugye az egész kérdés onnan indult, ki, hogy mennyire ismerem itt a saját csapatot, itt is nyilvánvalóan korábban is, most is és a jövőben is fogunk segíteni egymásnak, akár magánéleti kérdésben is, ha ezt a másik igényli. E, nyilvánvalóan, ha, hogyha olyan helyzetet látunk, amikor, amikor jó szándékkal érdemes szólni valakinek, hogy esetleg azt másképp kellene csinálni, akkor az, hogyha nem lép át bizonyos határokat, akkor meg fogjuk tenni. De az, hogy itt egy, -egy csapat vagyunk, egy politikai, egy közéleti közösség vagyunk, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek a személyes magánéleti történetével e, kell a másiknak foglalkozni. Lehet, vannak én emberi viszonyok, mondom, még egyszer volt is ilyen, és biztos vagyok benne, ne ismerve a közösséget, lesz is ilyen, de... de, de... Jó, akkor hadd hát kérdezek valami nagyon hülyét. A szó nem klasszikus értelmében, a Fideszben valaha is volt személyzet is, tehát nem pártigazgató, hanem egy olyan ember, aki lehet akár pártigazgató is, Kovatov Gábor, aki egyébként bizonyos jelenségeket, bizonyos személyi konfliktusokat, lögdösődést, torzsalkodást látva behírja a feleket, és azt kérdezi tőlük, hogy mi a bajotok, mert ez előbb utóbb a közösség rovására fog menni. Van ilyen? Hát cinikus leszek, hát hogy nem, nem, nincs, nincs is ilyen konfliktus, hát minden úgy van, hogy Orbán Viktor akarja. Nem ő kijelöli, hogy akkor ez izé hajdú kettes a... Én most nem ezt kérdeztem. Hát de, de, de, de, de hogy is, nem. Én azért mondom, hogy minden úgy van, hogy Orbán Viktor akarja, tehát nincsen konfliktus. Hát, hogy, persze, hogy ne lenne konfliktus. De ez, a, ez, a, ez ami a demokrácia, ezt, de nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy van-e ilyen humán erőforrás, főosztályvezető. Nincs. Nincs, nincs. Mindig voltak olyan emberek, akikre a különböző döntéshozók vagy döntéshozó testületek e, jobban hallgattak, de, de... Jó, én csak azért kérdezem ezt például, amikor hár. az MSP még a választás... Szóval történt. egyébként van, a Fideszben van HR, vagy, vagy főosztály, vagy nincsen, mert nyilván a Fidesz is egy nagy szervezet, vannak ott kollégák, munkatársak alkalmazottak, stb. Tehát az ő bérügyeiket, papír, papírt, térszámfejtés végezni kell, de ez nem az, amire Igen, is, ez nem az, az kérdés. Jó, magamból indulok ki, lehet, hogy rossz helyen keresgélek azt, amit nézek, az, azt, azt, azt hiszem nem látom rosszul, hogy annak a kezelése, hogyan kell, hogy történjem, egyáltalán kell-e kezelni, e, kezerni, e különböző ö, vélemények ö, lehetnek. Hát de ez a versengés lényege, hogy nyilvánvalóan attól demokratikus egy párt, és még ezt mondom a Fidesz az az, hogy a különböző pozíciókra versengés van, hogy egyébként ki milyen eszközöket enged meg magának, ki milyen eszközöket használ az átlépe bizonyos határt, azt meg a közösségnek kell házon belőle eldöntenie, hogy ez belefér vagy nem fér bele. Tehát, hogy hogy, és ez, ez, ez, ez a csopordinamika, ez, mű, ez ilyen szempontból működik. Vannak írott szamályok, és vannak íratlan szamályok. És van egy közösségi érzés ebben a tekintetben, hogy tényleg kinek hiszünk. Ugye ez a mai ö, világban, a mai most napvilágot látott események tekintetében még inkább előkerül, hogy kinek hiszünk hogyan lehet egy, azon, egy ugyan, ugyanazt a történetet hogyan lehet teljesen két különböző módon beállítani, és eljutottunk oda, hogy nagyjából tényleg senkit, a tények már senkit nem érdekelnek, hanem Engem érdekelnek, a, érdekelnek talap... és nagyon szomorúan nézem azt, ami zajlik. Azt el nekem, hogy majdnem teljesen végignéztem részleteiben a tegnapi fővárosi közgyűlést. Ugye ön a legelső felszólalók között volt. Miért olvassa? Minden fejből mondja. Egyrészt azért, mert én nekem azt tanították, hogy, hogy ha valami fontos, akkor tiszteljük meg azt a közösséget, azt a közönséget, akihez beszélünk, hogy, hogy nem nem ötletelünk. Nekem ugye jegyzeteim vannak. Ha jegyzeteim vannak, vannak, és fontos, akkor árulja már el nekem, hogy a Winter tel karácsonygergei hatatlan barátság keretén belül miért kárhoztatja őt olyan esemény miatt, amikor ő középiskolás volt. Tehát én értem azt, hogy ön de nem, ér, de, nem ér, de nem érti, de nem érti. is és ő főpogámásra is direkt fél. Oké, okay, rendben van, akkor segítsen. Nem azt mondtam, hogy karácsonygergei akadályozta meg a világkiállítás, mert tudom, hogy most erről beszélünk. Én azt mondtam, hogy ez a politikai közösség, amelynek egy emblematikus figurája a Karácsony Gergely, és ugye emblokka a baloldalról beszéltem, a rendszerváltás óta fölsoroltam a nagy... Én értem, de a meg a Karácsony azt mondta teljes joggal, hogy egyébként rajta a számon kérni azt, amit egyébként... Nem kértem rajta számon. Én fölsoroltam azokat az eklatáns példákat, amely a baloldal állandó tagadása, ellenzése... És ebben felsoroltam olyanokat, amely konkrétan az ő személyéhez kapcsolódik, a világjártást én nem róttam anyagában, én azt mondtam, hogy az a politikai közösség, az a gondolkodásmód, amit én itt látok, amit tapasztalok, amit általánosításként le tudok vonni, ahova ő tartozik, ő, ez a közösség megfurta azt is. És pont jellemzően, és egyébként azt gondolom, ha Karácsony Gergely tíz évvel idősebb lett volna akkor, akkor ugyanúgy azon az oldalon állt volna, akik egyébként meg nem menjünk bele, mert ezt nem. Nem, hogy nem, hát erről szólt a Én ezt értem, abban, középiskolás volt, akkor értsük úgy, hogy én mire gondoltam. Akkor hagyd mondjam el, hogy én mire gondoltam. Abszolút. Hát, Abszolút. Az ez, ez, ezért beszélgetünk. Csak én kinézem önből is azt, hogy időnként váratlant mond. Kinézem a karácsonyból is, hogy adott esetben függetlenül attól, hogy a politikai közösség aztán hogyan formál véleményt, ő nem feltétlenül megy a nyájjal, de ez ezt abba, történelméletlen. Az, utána, utána, amikor ez az egész, és utána mint, mint közéleti szereplő, ugye én vissza is szoktam nézni ezeket a, a beszélgetéseket, Vicaverza, a, a, Azt a tanulságot levontam belőle, hogy, hogy, hogy nem kell. A nem kellett volna mondanom, mert ezzel. Föladtam azt a magas labdát, hogy Karácsony középiskolás életkoráról beszéljen, ahelyett egy érdemi kellett volna szolgálnia. Ez egy, ez egy, hogy mondjam, kommunikációs hiba volt a részemről, mert adtam neki egy olyan magas labdát, amivel ki tudott bújni az érdemi válasz. Sok mindenről kéne beszélni, de az idő szűk, és Azt mondja meg, hogy mi a helyzet az eseti bizottsága. Végre jól mondtam? Jól, igen. Én is, én is akkor A közgyűlés döntött úgy, hogy az eredeti tervek, szerint, ugye eredeti tervek szerint, ezen a közgyűlésen kellett volna a jelentését leadni a bizottságnak. Most ezt átoltuk az áprilisi közgyűlésre. Hol tartanak? szintén sehol. Miért? Azért, mert ennek a bizottságnak létre se kellett volna jönnie. Ebben ez, a... ez a Bicskei... Mi a neve a bizottságnak? Nem kell, hogy szó szerint mondjam. Egykori igazgatójával kapcsolatos, bejelent, nem ez a neve, de ezzel foglalkozik, bejelentés kezelése, illetve a kitüntetés adományozásának körülményeit feltáró eseti bizottságban. Miért nem kellett volna létrejönni? Nem, mert egy ilyen bizottság nem, ami, ami, a, ami tehát jól látható, hogy eddig ugye Uh, személyes meghallgatásra nem került sor, és én most azt uh, prognosztizálom, hogy személyes meghallgatásra nem is fog sor kerülni. Uh, el... Ki létrehozta, miért hozta létre? De erről beszéltünk a múltkor, Azért, mert, mert abban, abban Féred, a. Egy, férred, egy nem ezelőtt... felejtettem el, hogy erről beszéltünk, csak a ez formálisan működik, a akkor mi értelme van. Politik politikai habberést akar csinálni egy politikai... Könyörök, ami jelleg rajtunk kívül senki nem beszél erről a kibabrált eseti bizottságról. Tehát még ez er, erre semítja. Egy ez se ez hónapal ezelőtt, amikor a főpolgármester ezt a hullámot meglag, akkor még azt de. hitte. Senki nem tudta, hogy egy hónap múlva így elsodorja. Az... Jó, csak tudja, a fontos dolgok azok nem úgy vannak, hogy aztán elsodorja őket más fontos, vagy fontosnak a, a pillanatnyilag fontos dolog sajnos, én, én erről beszélek négy. Én ezt értem. Hogy Karácsony Gergénynek pillanatai vannak, fölkap témát, nagyon gyönyörű Facebook videó. Felejtsük el a Karácsonyát, most a Kis László, ennek a bizottságnak a vezetője. Most van elég problémája, gondolom. Aha. Nem csinálnak semmit? Hát eddig is volt, volt az alapulőlés, amikor elfogadtuk, hogy akkor nagyjából milyen alapban akarunk működni, Ebben ugye mi havaslatukat szavazták. Aztán volt egy perces ülés, amikor az elnök tájékoztatott minket, ki nem fog eljönni a személyes meghallgatásra, és eddig kiválaszolt írásban, ez nagyjából 10 perc volt. Ugye most a mi kérésünkre közgyűlési héten hétfőn nem volt. Igen, ezt mondtam múltkor. E, igen, e, de, de nem zártuk ki, hogy egyébként akár most csütörtökön vagy pénteken legyen, hogyha a meghallgatás. Pénteken nem lesz, mert ünnep van, ugye? Pénteken nem lesz, igen, de jövő héten is lehetett volna, ugye hétfőn nem, mert. Elnézést, e, ne arra ugyan hogy... e, mondhatjuk azt, hogy nem akarásnak nyögés a vége? Én nem, most... hát ez amiről beszél, ez ez? Ez is, de én nem, én nem akarom ezzel az elnök urat vádolni, tehát én nem hiszem azt, hogy ő nem akar a feladat a feladatát. Én úgy látom, hogy ő is vergődik ebben a szerepben. Nyilván elvállalta valamiért személyes okból, vagy megkérték rá, én nem tudom. Engem nem hát, nagyon érdekel a vergődés. Hát, hogy mondjam, emberileg értem közéleti szereplőként azt mondom, hogy... Közéleti szereplőként, embernek én magának magának tudnám, magának hogy miért vergődik. Nem tudom, nem, nem, nem mondom. Ez, ez, én azért gondolom, hogy egy ilyen vergődés van, mert, mert létre sem kellett volna jönni. Tehát egy olyan, olyan helyzetben, olyan körülmények között, ami, ami nem életszerű, ami nem visz előre, ami tényleg csak egy ilyen erőltetettel létrehozott valami, abban nem is lehet jól működni. Én ezt érzek. Milyen jelzőszerkezetet kell használnom a családját, illetően a húsvét ünnepekre, mert mindig elrontom? Jaj. Hogy... Kellemes, boldog. Mit kell mondani? Én, én itt, a, a, akiktől elköszönök, én áldott húsvétet szoktam mondani. Áldott. Ahogy... Köszönöm, kösz, köszönöm a segítséget. <gül> nem vicceltem. Minden, minden, Néha nem, az nem, embert nem. ilyen miatt is meg tudják róni? Jövő héten folytatjuk, nem maradunk téma nélkül. legyen, legyen további szép napot. Viszont kívánom. Tengelmé tiszteleten lát? Bata András ügyvezető, igazgató, magyar zeneháza. Uh, lehet, hogy nehezen lehet elhinni, de én nagyon szeretek veled beszélgetni, és mindig van miről beszélgetni. Kölcsönös, kölcsönös, tudod, igen. A most már ez ilyen rendszeressé vált körülbelül havonta. Én ennél gyakrabban is el tudom képzelni, ráadásul a barátnőm leszidott engem teljes joggal, mert miután kiderült, hogy a héten veled fogok beszélgetni, ti meg elfelejtettetek engem meghívni ennek a fotókiállításnak a megnyitójára, ez már nem először fordul elő, de hát Istenem. Ó, elnézést kérünk, elnézést kérünk. Fogtam magam és elmentem kedden este, amikor ott egy opera közvetítés volt? É, igen, igen. Ez most a legújabb, hogy mi is átvesszük a részben a Metropolitan, részben a londoni Operaházból a különböző premiereket, és ez éppen egy pillanó kis asszony premier volt. Sajnos elég késő este kezdődött, fél kilenckor, a, a, a, a londoni időszámítás miatt ugye élőbe ment, és. Meglepően kevésséget tudtunk eladni, de vallom töredelmesen. Viszont az meg olyan kellemes körülmények között zajlott, ahogy hallottam, hogy babzsákokon lehetett heverészni a szép kis üvegtermünkben, és közben ment az előadás. Ott ha ho... már az üvegteremről esik szó, kalandozom. Eszembe jutottál tegnap, és azért a mi kettünk beszélgetését sikerült az elmúlt időben kivennünk a tehát politikai szélárnyékban beszéltünk, de tegnap e, volt egy felszólalás a Vinter Zsoltnak, amelyben ő e, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a közgyűlésen, és szóba került egyebek között a Bárosliget, mint egy olyan képződménye a városnak, amelyből kár politikai szinteret csinálni, ha viszont már politikai szinteret csinálnak, akkor be kéne látnia a városvezetésnek, hogy ez ügyben e, rosszul döntött, vagy rosszul ítélte meg a helyzetet, vagy változtathatna a nézőpontját, mert hogy egyébként a Városligetet a nép mennyire szereti, és mennyire egy sikeres projekt, és így e, egyebek között e, a zeneháza is szóba került, és gondoltam rád, mert de Karácsony Gergely, aki mondta, hogy továbbra is ellenzi a fejlesztéseket a városligetben és ha létrejönne a magyar, az új nemzeti akkor annak ő nagyon nem örülne. De a zeneháza kapcsán elmondta, hogy ő többször jártott, és hogy milyen szép épület, de hogy abban az üvegteremben milyen nehézség a zenészeknek zenélni, és akkor felvontam a szemöldökömet, már, a már megmaradt belőle, és az jutott az eszembe, hogy eddig erről senki nem panaszkodott, arról volt szó, hogy milyen e, fantasztikusan állították be ilyen üvegfalat mellett is az akusztikát, de az, hogy ez a zenészeknek nehézséget okoz, ezt én karácsony gergejtől tudtam meg, és én most megkérdezem tület, hogy ebből mi az igazság. Hát nem paraszkodtak. Van egyszer-kétszer, van egy olyan megjegyzés, hogy amikor nincs bent ember, és ők próbálnak mondjuk délután a zenészek, akkor nem érzik magukat annyira biztonságban, de egyébként az esti koncerteken, amikor, amikor tele van, akkor nincs, nincs probléma. Ugye ez az akusztika azért egy nagyon szubjektív dolog. Egyrészt kitalálni is teljesen szubjektív, tehát az, hogy mi lesz a végeredmény, azt azért gyakorlatilag senki sem tudja. Nálunk ugye szerencsés lett a végeredmény, de vannak helyek, ahol ez nem. De nem így van, és, és hogy, hogy de most mit, mit hallasz jónak? Például amikor amikor megnyitottuk a házatán <kül> közvetlenül azután néhány nappal a csodálatos Kantimus gyerekkal, akik egyébként most háromszor léptek fel a Üpában, ugye a nyíregyházi szabodénes mesternek a, a tanítványai, ugye, ott jártak nálunk, a megnyitódi szénekeltek annak idején, meg de körbejárták a házat, megnéztek a kiállítást stb. és akkor a énes, minden mindenütt megénekeltette a gyerekeket, hogy milyen az akusztika, és akkor mondta, hogy a legjobb az akustika a mínusz kettőn, ugye ott a kiállításoknak az előterében, mert hogy ott, ott a legvisszhangosabb. Egy kórusnak persze jó, ha egy kicsit vízhangos, de vannak olyan zenészek, instrumentális zenészeknek nem biztos, hogy szeretik annyira a viszhangos. De Csak azért mert hogy ez egy relatív, teljesen relatív dolog, és, és meglehetősen szubjektív is, meg az adott pillanattól. Én is néha, néha a MIPÁ-ban elállítok, hogy milyen jó az akusztika, néha meg vannak olyan jellegű koncertek, amikor, amikor azt mondom, hogy, hogy hát azért inkább a az Akadémián hallgattam volna meg azt. Na, szóval, hát mindenki mindenki másképp csinálja. Bata Andrással beszélgetek, önök támogatott tartalmat hallanak és látnak. Nem beszélgettünk azóta végül is a február 23-ai Szikret koncert, ez a titkos koncert, ez milyen meglepetést tartalmazott a nézőközönség számára? Hát itt először is, hogyha uh, fantastikus volt, hogy, hogy, úgy, hogy így mondjam, blankra bejött 600 ember. Tehát, annyira megbíztak uh, bennünk, és a zene házában, hogy uh, hogy ez készen megható volt, ott előtte meg is kérdeztük, ja egyébként köszönöm szépen a te ötletedre, kérdeztük meg az embereket, hogy, hogy miért is jöttek el, és aztán utána volt egy ilyen follow-up, hogy, hogy azt kapták-e, amit vártak, nem mindenki azt kapta, amit, amit várt, ugyanis ez egy ilyen elég speciális ilyen világzenei dolog volt, volt egy, egy kis afrikai faluból származó nagyon jó zenész, aki, aki azt az afrikai zenét játszotta és, és énekelte és mellette volt két ha jól tudom amerikai pop popzenész, és ez az egy belga együttes köntösében jelent meg nálunk. Érdekes volt számomra egy picit egyhangú volt az emberek ettől függetlenül mondjuk 50-en elmentek közben, ami nem olyan nagy, lemozulódás is és, és lelkesen végighallgatták aztán nem tudom, a legközelebb biztos, hogy fogunk még ilyet csinálni, mert ez, ez az érdekes dolog többen klasszikust vártak ami, ami nekem nagyon furcsa volt hogy egy erre álló helyre megkérdezett koncert esetében győrűen kiöltözve koncertre jöttek elég sokan és, és várták a klasszikus koncertet szóval, szóval vegyes volt vegyes volt a dolog de, de tanultunk belőle Sokat tanultunk belőle, és hát az, az hogy, hogy ilyen a bizalom, ez, ez szerintem egy legalább a sügjel, mint amikor mikor azt mondjuk, hogy egy millióanál többen látogatták a házak két év alatt. Te jól tudod, hogy én sohasem viszlek téged vékony jégre, mert nincs értelme. Egy értő emberrel beszélgetek olyan témákról e, nagy nyilvánosság előtt, e, amelyek... E, a zeneháza kapcsán, vagy attól függetlenül, de alapvetően zenei témakörben foglalkoztatnak. Így aztán, ha gondolod, beszélhetünk róla, ha gondolod, átugorhatjuk. Egyrészt a barátnőm igen. révén sikerült, pont akkor az operaházban, megnéznem a Don Giovanni-t, igen. amikor a Strike első napja volt, másrészt... Ott, akkor voltál ott azon az ominózus előadáson? Igen, igen. Igen. Nem Már... voltam ott, én csak olvasgattam ezekről a dolgokról. Másrészt követem ugye azt, ami a Zeneakadémián történik, mint zene iránt érdeklődő, mint a zenei élet iránt érdeklődő valaki, anélkül, hogy beleavatkoznál, és anélkül, hogy felhőket vonnál a saját fejed fölé, ezen zenei intézmények életében való hétköznapokról, van véleményed, vagy ez olyan, mint az időjárás, hol süt a nap, hol pedig esik az eső? Az a van inkább határozott, határozottabb véleményem, mert az peládnak a belső viszonyait nem ismerem, ráadásul annál bonyolultabb intézményt nem tudok elképzelni. Ez valószínűleg mind mindenütt a világon így van, de hogy a magyarban... Az opera miért bonyolultabb, mint más intézmény? Nagyon sokféle. Tehát az, az egyszerű, hogy még Petrovics tanár úr Petrovics Emil mondta, hogy, hogy az tényleg olyan, mint egy, egy város, mint egy, mint egy külön társadalom. Tehát ott a, a kétkezi munkástól a primadonnáig, és a énekkari taktól a szólóhegedűség, és a karmesterig ott, ott, ott minden megvan. Tehát, tehát azt úgy vezetni, hogy az kiegyensúlyozott legyen, és mindenki boldog legyen, az, az, az körülbelül ugyanaz, mint hogyha most azt mondanánk, hogy, hogy legyen egy olyan kormány, vagy miniszterelnök, vagy köztárszági elnök, hogy a majd minden magyar boldognak érezze magát. Na most ez azért egy elég utopisztikus gondolat lenne. Na most ugyan, ugyanezt érzem egy operaháznál, végül is a teljesítmény a fontos, milyenek az előadások, volt ez érdekes, mert akármit is mondunk, hát itt nyilván voltak, hogy volt ott háborodva, voltak akinek a főigazgató megnyilvánulásai nem tetszettek és így tovább, és így tovább. De a tény az az, hogy, hogy 35 ezer forintos jegyekkel szépen elmennek az emberek, megtöltik az operaházat és, és zajlanak. A... Volt olyan a Zeneakadémiai rektorságod idején, amikor bármilyen okból, de Mégis az intézmény életével kapcsolatosan megjelentél a színpadon is, beszéltél? Volt, nem is annyira a színpadon, tehát nem kifelé a közönség felé, mert a koncertekkel nem volt baj de amikor, amikor hát, nem voltak saját bevételeink a felújítás miatt, és uh, a, a állami japanázs is uh, nagyon megcsappant, akkor például hát, nevetni fogsz, és, és mindenki, aki ezt hallgatja, hogy főtárgy órákat akartunk csökkenteni, mert a, a főtárgy, a hangszeres főtárgy az azt jelenti, hogy face to face, tehát egy tanár egy növendék, sőt általában két tanár egy növendék, meg ott a zongorakiszérő, ott van mondjuk a celló tanár, meg ott van a, a, a fiatal ember, aki a, a diák. És, és hát ez bizony sokba kerül. Tehát ez, ez, ez nem egy költséghatékony oktatás, nem az van, hogy 500-an belülnek, mint egy-két egy nagy egyetemben, és akkor a tanár 500-nak megtartja az órát és hát ezt, ezt kénytelenek lettünk volna csökkenteni, és akkor ezt próbáltam valahogy megmagyarázni, hogyha, hogyha nincs pénz, egy a például a, a legtöbb helyen a világot csak egy ilyen főtágyórát kaptak egy héten a fiatalok, nálunk ez régi szokás szerint kétszer van, plusz még kamarazene ö, oktatás is van kötelező jelleggel, ami ugyancsak egy, egy költséges oktatás, tehát a szeneakadémiai oktatás, borzasztó sokba kerül költséges, és akkor próbáltam megmagyarázni, hát ne kell mindjárt megmagyarázni. Megmagyarázni a kinek? A tanároknak, hát ez is ugye a szenátusnak, ugye mindenki fel volt háborodva, hogy hát amióta az eszüket tudják, ilyen nincs, hogy, hogy két főtágyóra helyett, egy főtágyóra van csak. És fölment, fölkígyózott ez a dolog a kocsis Zoltán, Rados Ferenc, Kurták György szintjére, és ők írtak egy, egy petíciót, amit letettek az asztalomra, már nem is tudom, kiutatta el, mert azért ők nem maguk azért nem ereszkedtek le odáig, hogy bejöjjenek a rektorhoz beküldték ezt, ezt a papírt, és, és leírták, hogy ez már a vég, és ez a zenakadémia szakmaiságát ilyen hiáteszem módon károsítani fogja. aztán nem is, nem is léptem meg ezt, nem léptük meg, megpróbáltuk valahogy áthidalni, és, és aztán úgy maradta, hogy ahogy volt. De, de még a kocsi Zori is, aki valamúgy nagyon jóban voltam, és még ő is mondta, hogy ját, a kadosa idejében ilyen nem volt, akár ha ötször kellett mennünk, órára, ötször mentünk. Jó, persze, mert a kadosa otthon a lakásán tanított, és egy-egy lángelmét, vagy többet is, ugye a kocs meg a siffet, tehát nyilvánvaló, hogy minden tanár, vagy akár... Jó, nap, egyik gyorszám. szavamat a másikba öltöm, és remélhetőleg nem fogok fonalat veszteni, a Igen. Magyar Zeneházában, ha nyitott ajtó, akkor úgy, ha nem nyitott ajtó, akkor úgy mennyire jellemző az, hogy valaki szem, szakmai vagy más jellegű problémájával rágynyit és elmondja, vagy ez is inkább a hormalszi dolga? Hát a Marcihoz attól függ. Ugye ilyen szempontból, ilyen szempontból mutkó beszélgettünk, hogy a márciának mekkora szerepe van, meg nekem, meg a, meg a hatalom, meg a töntés, és a többi, és hát ugye nyilvánvaló, hogy mintán ő operatív szinten, ugye ő a, a, a vezető, tehát hozzá azért ezek a dolgok jobban begyűrűznek. Nem fogja senki elhinni, mert, mert ez, ez tényleg olyan, ami... ami Szinte hihetetlen, hogy, hogy nincsenek ilyen emberi uh, problémák. Okay, de miért ne hinném el? Uh, akkor maradjunk annál, hogy te egyébként uh, mennyire vagy a szavakembere? embere. Ugye annak idején a Friderikus mondta, még uh, amikor, am, amikor még a, a ismerettségünk az... elején voltunk, amikor mondta, hogy ő nem a szavak embere, uh, te mennyire vagy a szavakembere? embere? Ha, ha az edető, van szó, akkor, akkor nagyon nagy szavak embere vagyok. Ha, ha, ha így meg kell magyarázni valamit párnőmiről, esetleg megfelelődik között be, hogy nem úgy van, akkor nagyon nem. Úgyhogy, mennyire vagy egyébként színész a szónak abban az értelmében, de ez egy rossz megfogalmazás, tehát hogy mennyire, mennyire vagy egy előadó? Mert én most arról a két előadásról kérdezlek téged, arról a két sorozatról, amit a Magyar Zeneházában viszel, ami részint a divák és ikonokkal, részint pedig Igen. a Kellerrel csinálod, együtt sztrabi. A a csinál. Ráadásul, ahogy én látom, ez a divák és ikonok sorozat, ez végig teltházal ment, az első is az volt, és hobbár igen. április második felében nem. Április 5-én lesz a következő, elnézést tévedtem, de az igen. is tele. Jól mondod, április 5-e, igen. igen. Mi a titkod? Mi a titkod, Mi a titkod? Mi a titkod Bata? Uh, nem tudom, ez, ez uh, most, uh, megint mindenki hogy álszerénységnek, vagy álszinténységnek fogja mondani, pedig én mindig kimondom, uh, ez az egyetlen dolog szerintem, amihez átlagon felüli tehetségem van. Köszönöm. Ez mi imádok, imádok közön, tehát nagyon, hát ja, imádom az erét, ez egy dolog, de hát mások is imádják, és nem biztos, hogy, hogy úgy el tudják mondani. És én bennem meg van egy elképesztő közlés vágy, azért is tanítottam 42 éven keresztül, és, és ez nekem valahogy földob a közönség, tehát abba például, hogy, hogy tízen embernél több hallgat, abban a pillanat, hogy egyszerűen csak úgy megy föl bennem a, a, az energia, és, és hihetetlen módon inspirál, és és ma magam sem tudom, szóval egy kicsit ilyen öntudatlanul, nagyon fölkészülök mindig, nem is tudják elképzelni, vagy, hogy, hogy mennyi, úgy tűnik, mintha én ezt mindent úgy séróból ki, kilöknék, de hát abban a séróba bele is kellett tenni ezeket a dolgokat, és, és nem tudom, ez, ez egy adottság, tehát, Nincs, nincs, egyszer beszélgettünk erről, hogy nem vagyok egy jó zenész, tehát mondjuk a csellóval kéne kiülnöm egy ugyanilyen kör elé, akkor, akkor biztos, vagy, hogy akár még be is de ezen a téren, ezen, ezen így, így, így megy, szóval azt hiszem, hogy valóban egy adottságról van szó. Tehát úgy, úgy isteni adottság és áldás volt. az, hogyha valaki egyszerre jó zenész és egyszerre jó előadó. Mondjuk egy Bernstein, bár ugye ő nem egy hangszeres zenész volt, ő egy karmester volt, de, de, de, de, de, de, de zongor, ő zongorázott, jól emlékszem? Csodálatosan zongorázott. Ugye elképesztő karmester volt, fantasztikusan beszélt. Mattyszerű zeneszerző volt. És de a kocsis is jól beszélt. A kocsis, a, a kocsis is jól beszélt. A, nem, nem, nem, nem, volt az a, nem az a személyiség volt, mint a, a Bertsen, mert a Benzten, az, az, az, az, az ugye lelkesítő volt a zenészek felé is, meg a közönség felé, meg hát egy sokkal, sokkal lazább. Pár éppen most láttam a filmet, nem tudom látta, de a maestro Még maesztrót, nem láttam filmet, amiből ugye az derül ki, hogy azért is megszenvedte a magánéletében is, és minden, minden módon, de ezt, ezt, ezt nem, ez nem jött le, mert abban a pillanatban, hogy, hogy elkezdett zenétről bármit csinálni, abban a pillanatban ez, ez a fellem egyszerűen mindent lenyomott hála Istennek, szól. Hát a belésten, mondom, egy félisten, Tehát azért nem mondom, hogy egész az, mert most nagy hétben vagyunk, hogy Jézus Krisztus feltámadását várjuk, úgyhogy azért talán az Isten szót nem használnám, de, de teljesen unikális annyira hogy hát egy dress is meg tud írni meg egy egy kaddist is meg tud írni szóval olyan, olyan, olyan spektrumban ismerte a zenét, és olyan spektrumban alkotott, ami, ami a 20 században senki nem csinálta meg. Tehát voltak nyilván egyetemes életemben nagy, nagyobb zeneszerzők a Bartók, meg a Stravinsky, meg Sönberg, meg ezek, de, de ezt, amit a, a Bernstein, is ahogy megszólítja az embereket a zenéjén keresztül is, az, az egészen különleges. Ha már itt tartunk, az ember próbál egyébként valamiféle okokozati összefüggést létrehozni a beszélgetésen belül, és visszatérő még az opera és a zenakadémiához is, mint ahogy a Kellerféle Stravinsky sorozathoz is, de szerintem most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol elköszöntél a 80 éves korában elhúnytött Pétertől. Igen, igen, igen, igen. Az engem személy szerint is nagyon megrázott, mert nem voltunk közeli jó barátok. Ekkor-akkor az élete folyamán találkoztunk, kb. 40 éves időtávlatban, de, de hát itt az utóbbi időben az, ahogy ő a zeneháza felé fordult, és egyáltalán az új, újdonság felé, és az a az a természetesség és kedvesség, ahogy ő, ő, ő azért egy, egy zeni volt. Hát azért szaljunk be, őszintén zenét lehet szeretni, mert nem szeretni, de jó hatalmas és nagyon értekes és eredeti életnő. Ugye Bulez mondta róla, hogy ő az exportképes magyar, közé tartozik, tehát mint a Solti, meg ezek, meg a Shift, Hát tényleg így van, tehát ő mindenütt a világon ki tudott állni, minden nyelven beszélt, elképesztően értette a kortázzani, és, és ami egy igen, valószínűleg ez az emberi része, hogy, hogy, egy, hogy egy kedves pozitív a, a dolgokat elősegítő és, és elképesztően profi. Tehát ő mindig csak annyit mondott és annyit foglalkozott volna, amennyi tényleg, ahhoz, ahhoz szükséges volt. Úgyhogy nagyon, nagyon hát, nem tudtuk már lesz sajnos hogy a hónapok. A gőznek milyen szerepe volt, hogyan volt a gőz híd az ötvös és a Magyar Zeneza között? Hogy hát az, az Ötvös Institút, hogy, hogy így mondjuk szépen, az a BMC-ben található, tehát a, a Gőz Laksinak a, a birodalmában. Ő ugye évekkel, évtizedek ezelőtt már adta ki ezeket a, a zenei lemezeket, Ötvösnek szinte minden művét, most az operákat leszámítva, a hangszeres műveit kiadta, és, és hát ők, ők réges, réges igen nagyon jóba voltak, és hát a hangdóm, ezt, ezt talán nem meséltem még neked, hogy a hangdómunk a zeneházban az is tulajdonképpen az, az ötvösnek, és az ötvösön keresztül a gőznek köszönhető, mert hogy az ötvös vett részt abban a hangdóm projektben, oszakában a 70-es évek elején a világkiállításon, ami, ami az alapja minden, minden ilyen hangdómnak, hangdóm koncepciónak. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy egy művét azt hangdómosítani is tud. Ez a mese? Péternek a mese, ami, ami egy érdekes avangárd dolog ezeket a 68-ban írta, hogy, hogy meghallgatta az összes magyar népmesét, mondjuk így, elolvasta az akkori felesége Molnár Piroska, és a, a, egy archetipikus népmesét ebből összegyúrt egy tízperces egy ilyen népzene eszenciát, vagy nem népmesé essenciát és azt azt zenésítette meg, hát pontosabban annak a, a, hát a duktusait, a hajlásait, a hajlításait, a, a szövegnek a zenéjét, azt írta meg, egy komponáta meg, egy ilyen elektroakusztikus forma. Ha már itt tartunk Ezt és tett... említetted, akkor egy olyan embernek, mint Bata András mennyire? Volt fontos az élete folyamán, nem mintha befejezted volna azt, hogy amivel kapcsolatban beszél, és most nem a múltról, hanem a jelenről beszélek, olyan dolgokról számoljon be, amihez hozzá tudtak járulni személyes ismerettségek, tehát neked zenészekkel, zeneszerzőkkel, Igen. mennyire volt aktív a viszonyod, mennyire voltak Igen. ők inkább a baráti társaságodban semmint civilek. Nagyon nem, nem is egy ilyen kollegiális barátság, tehát nem, nem összejárós barátság általában, ugye 99%-ban, hanem, hanem én nekem valahogy úgy alakult az életem, hogy, hogy sokat uh, promotáltam a, a, a magyar zenészeket, a nagyokat is, kicsiket is, mi médiában elég so, sokat dolgoztam, és, és ezáltal, ezáltal rengeteg kapcsolatra. Tettem szert, és úgymond barátra tettem szert, és engem, engem nagyon érdekelt a, a, a dolognak a gyakorlati része, tehát ugye én zene történész hal biztos módon hallom a, a, a műveket, értékelem a műveket, és egy gyakorlati zené, egy Rolla János Isten nyugoszta ős, nem, de régen hagyott itt bennünket egy róla, mit mond, egy ötvös, mit mond, és egy Várda István, ugye a fiatal generációban engem, az is érdekes, hogy a, a növeim közül a 14 éves mondjuk Kelemen Barnabás vagy a Bogányi Gergő hogyan hallgatja a zenét, és utána mit kérdez meg egy baktétel, a Kellerrel való kapcsolatnak van jelentősége. Hát ugye ez, ott tévedtem, az, az az előadás, ugye a Stravinsky tükörben második előadás, az lesz április második felében, a Magyar Zeneházában. Az igen, április 25-én lesz majd. Azt hiszem, hogy sikerült három, nagyon érdekes ilyen Ezt Ez tulajdonképpen nem, nem is egyszer előadás, sőt, nem is elsősorban előadás, hanem meg koncert, ami bennek a, a keretét, ami beszélgetésünk adja az adással, és hát a Koncsetó Budapestnek a nagyszerű zenészei, főleg zenei, vagy kis hangszerű műveit ö, játsszák ott, és, ö, és nagyon érdekes, és nekem most utóbbi időben a mániámá vált, hogy közben vetitek ö, ö, képekre, festményekre, Te csak egyet mondok, egy híres Staviszki mű a katona történet, erzseniális egyébként, és azt, hogyha nem a sztorival adják elő, mert az egy ilyen öntékes komédia narrátor van, és elmeséltek a, a töltetet, de ha a szöveg nélkül adják elő, akkor úgy kicsit ugye elvész a, a közönség, és kitaláltam azt, hogy Sagál képeket ugye a Szaviszki kortársa volt végül is, teljesen más, más kultúrkörből származik, mint a kettő noha, ugye orosz de ugye a Sagál az a zsidó vonalat, ezt az orosz zsidó kultúrát vitte, hogy a Szaviszki egy, egy másik fajtát és, és akkor oda raktam mellé ezeket a is, és, és úgy feliratozva ment maga a sztori és ennek, ennek nagyon jó foganatja lett úgyhogy örültem neki mert legalább ugye, össze, a, azt mondod, a képes, hogy hányféle örget, dolog van ugye visszatérve egy másodperccel az operaház a számomra azért volt érdekes mert hát érdekes, nem ez a legjobb kifejezés, de most ezt használtam, mert ugye az ember azt gondolná, hogy ez egy konzervatív műfaj, az odajáró emberek kevés, em, si fogékonyak a ezt nem tudom pontosan megmondani, hiszen ott átmenetileg olyan előadások voltak a, a Hunyadi László vagy a igen. Don Giovanni kapcsán, ahol egyébként nem volt zenekar, vagy csak egy zongora volt, akkor nem volt tánckar, nem volt kórus, igen. vagy előadták az egészet a vasfüggöny előtt, mert a tánckar még se léphetett fel a Don Giovanni -e, ez, ez, ez, ez, színpadán, ahol ugye a, a diszletet nem lehetett lehetett elbontani, és ha bár a közönség egy része elment, egy része mégis ott maradt, és az ember hirtelen elgondolkodott azon a sztrájk kapcsán, hogy valójában mennyire gumi, ha ez egy megfelelő kifejezés az, hogy mi az, amit az emberek egy operálő előadás kapcsán, amit egyébként striktnek gondolnának, függetlenül, hogy a rendező sok mindent tud rajta változtatni, de mégis valami egész mást kapnak, mint ami eredetileg oda el volt képzelve, vagy ami egy hónappal ezelőtt egyébként színpadra volt állítva? Ugye ez a különlegesség pillanata Nyilvánvaló, hogy, hogy ha most megnézték volna a, a normál Don Giovanni-t, akkor lehet, hogy egy év múlva, vagy öt év múlva, vagy tíz év múlva már abszolút nem is emlékeztek volna. Erre mindenki fog emlékezni, hogy mentem a Don Giovanni-ra, és közben zongorak kísérettel a, a, a primadonna a, az áriát. Az áriátbe kell megérzennem, hogy, hogy, hogy lehet ám operát egészen Törbe, egy egy, egy énekes nem befolyásolja, hogy zongora van vagy zenekar? hogy ezt az de, de, de, de, de a zongorát énekesnek de a zongorát is megszoktam, mert hogy azzal készült, az ő korepetitorával készült, talán még, talán még kevésbé zavarja, mint a, mint a zenekar, meg hát azért ezek az énekesek profiképpen hallottam, hogy a, a, valamelyik ilyen úgymond botrányos, ennek a szónak a negatív és pozitív értelme egyaránt Este a Kolonics Klára énekelte a Hunyadi Lászlóból a a nagy áriát, a sziréngyelzsébet áriáját, is hogy, hogy fenomenális volt. Tehát, hogy önmagában azért a, az 5 perces vagy 8 perces produkciói is már érdemes volt az embereknek bemenni. De hát persze azért az operát úgy találták ki, hogy egy őszművészeti élményt kapjon az ember. Tehát lehet ilyet néha csinálni. Én is gondolkoztam, hogy én, én mit csináltam volna a szilveszter helyében, hogy, hogy lehet, hogy behusztam volna fülem farkam, és azt mondom, hogy hát akkor ne legyen ma este előadás, mert hát ciki az egész, meg ki tudja, mit mondanak, de ő megfogta és egy ilyen, ilyen, ilyen gyátlástalan gesztussal megcsinálta, és, és lehet, hogy végül is ő neki volt igaza, de csak volt egy élmény, mindenki beszélt róla, mert ugye ez is egy pontos dolog, hogy pozitív, negatív, de most mindenki az operában foglalkozni. Két, két dolgot szeretnék még megkérdezni. Az egyik dolog az, hogy mondtad, hogy a Zeneakadémia és arról nem ejtettünk szót, illetőleg arról a fotókiállításról, ami most az előtérben van és ami a ami diváknak az, az elő, Jó, előkéje. Igen. Igen, egyébként oda minimális, én nem is tudom, hogy volt-e, hogy sajtó, megmondom őszintén, tehát nekem nem is nagyon tűnt fel, de hát te nem sajtóember vagy, hanem a barátunk vagy, az azért nagyon nagy különbség, úgyhogy ezen túl majd erre jobban oda fogok figyelni. Egyébként jó volt ez a, a pozzi, egy érdekes, érdekes... A tölgyesének egy egészen ragyogó interjúja van vele a népszavában. Kájt, bocsánat, akkor azért, azért még az, hogy csak nem magába a projektben nem voltam úgy bent. Egy egészen fantasztikus Engem... beszélgetés, annyira felkeltette az érdeklődésemet, már meg is kerestem a fotóművészt. Igen, igen, igen, nagyon érdekes, érdekes figura volt. De mit is kérdeztél? tehát. A... Hát akkor ez meg, a másik pedig a Zene Akadémia. Ja, hát ez az keserű. Szóval az, az, az én, tehát egyrészt, egyrészt van, van egy megoldatlan, de szerintem viszonylag könnyen megoldható szituáció az Ene Akadémián. Tehát egész egyszerűen szerintem, szerintem vagy, nem vagy, ne kéne rendesen hirdetni, megpályáztatni, és aki azt megnyeri, és aki a, a, a szenátus bizalmát és a föntartó minisztérium, miniszterbizalmát el, elnyeri, azért jön a rektor, adjanak pénzt, és hagyják az akadémiát működni. Tehát tulajdonképpen ennyi. Uh, ehelyett viszont teljesen megkeveredett minden, és az, hogy a nyilvánosságra kimentek ezek a dolgok, és a ráadásul olyan olvasatban, és hát ezt, ezt még ugye a miniszter úr is ebbe belefutott ebbe a, a, a, az utcába, hogy, hogy minősítik az akadémiának a, a munkáját, tehát az ottani oktatást, ami, amihez persze hát nem mértenek, mert hát ez csak azért, aki, aki ezt ott csinálja, és ezáltal az önakadémiának úgy tűnik fel, hogyha ez egy rossz vagy rossz minőségű lepusztult intézmény lenne. Ezt én, ezt én, ezt én nagyon sajnálom, és, és keserűen hallom, mert, mert semmi nem fehér és fekete. Nyilvánvalóan vannak közepes tanárok, meg vannak zsenik, és vannak közepes növendékek, és nagy tehetségek, de ezt így kimondani nem lehet. Amit a Fazekas Gergely fiatalabb kollégám írta hú, nem is tudom már, hol, melyikkel jelent meg ilyen internetes portálon, és ő ezt egy nagyon személyes... Talán en ...mejtette ki, hogy ő neki mit jelentett a Taná és mit jelent mind a mai napig, és azért mondjuk, hogy az egy legjobb tanár, tehát is a, a, a nem uh, hangszeres oldalról, Kiváló zenetörténet, talán imádják a szóráját, állandóan rengetegen látogatják. Tehát, tehát ő neki erkölcsi alapja volt, hogy, hogy azt leírja, hogy hát azért, azért, azért van minőség. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem szorulna reformra, sok minden ott, de, de nem, nem, nem, szabad, nem szabad így, és, és hát a brandet gozdóan van sérti ez, és erodálja. Hát én, én a rektorságom alatt abból éltem, hogy úgy tudtuk a felújítást is megvalósítani, hogy én még fölhájpoltam mindent. Tehát még, amit nem is volt annyira jó, az állandóan kiálltam, és állandóan mondtam, hogy ez a világ egyik legjobb intézménye, hatalmas, haszolíthatatlan hagyományokkal, és így, tovább, és így tovább, és így tovább, és így kaptuk meg a pénzt. Tehát az a baj, hogy egy utána után senki nem fog pénzt adni a zene, hogy minden támogassak olyan dolgot, ami nem jó. Szóval Nagyon én... szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert nem tudom, hogy honnan folytatjuk. De szóval. köszönöm szépen Bata Andrásnak, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójának. Szia! Önök támogatott tartalmat láttak és hallottak, és arra kérem Kishambős, hogy foglalja el, legyen szíves helyét, és árulja el, hogy mit olvasott a telefonján, ha elárulható. Az e néztem, úgyhogy sem különös nem volt. De... De... Ha az ember szerencsés, akkor tud, tud kötni. A akadémia Operaház Magyar Zeneházáról volt szó, és tennap szó volt Bárszínházról, Kolibrilről, Margit-szigeti Szabadtéri Színházról, Újszínházról, és minden keveset aludtam, bármár még eddig slákfertig voltam, eddig majd később biztos romlik a teljesítményem. Elolvasom, hogy mit írnak róla a Telexen. Az ász egyébként kiemelt, hogy az ászjelentésről van szó, amely szóba került a közgyűlésen is. Kiemelt, hogy egyes -egy színházak esetében az eladósodási mutató is erőn kitért. Szintje kedvezőtlen szint fölé emelkedett, itt érintett a Báb színház, a Kolibri, a Margit szigeti szabadtéri színház és az új színház. Hozzak vizet! Nem köszönöm szépen. elmondta, hogy ezek épp azok a színházak, amelyek finanszírozását egy 2020-as megállapodás szerint a kormány betelt. Az új színháznak a közgyűlésre benyújtott idei üzleti tervét épp ezért nem is javasolták elfogadásra. Erről Kisambus azt mondta, hogy olyan mértékű negatív összeggel számoltak, ami a cégszerű működést veszélyezteti. Az üzleti terv visszadomás azt jelenti, hogy az új színháznak most át kell dolgozni a költségvetését, majd ismét benyújthatják azt. Jól van szó. Ezért 2020-ban a választást követően nem sokkal azt mondta, hogy a kormány, hogy átalakítja a kulturális finanszírozás rendszerét, és egyértelművé teszi, hogy az nevezi ki az igazgatót, aki finanszírozza Aha. a céget. És most a céget most nem bántalag mondom, de egy színház, ugye egy non-profit KFT, tehát ebben a szent tekintetben szentekintetben formában működik. És kütötte egy megállapodást a kormány és a főváros, ennek keretében Öt színháznak a finanszírozását, azt megtartottuk, ez ugye a e, e, szabatéri színpad, ami ugye a Városmajorból vált ki, tehát az, az maga, e, ez a e, Radnó 10 őrkény, a katona és a trafó. És ezen kívül volt még az önáltalánített négy színházon kívül a VIG, a Madács és a József, amelyek pedig kormányfinanszírozásba kerültek, József Attila A kormányfinanszírozásba kerültek, és a ö, kormányfinanszírozás alapján ők nevezik ki az igazgatót is. És ö, ezt megy, többi mennyi jogúvárosban is ezt a megállapodást megkötötte a kormány, ott általában az lett a vége, hogy a kormány nevezik ki a színház igazgatóját, és ő is finanszírozza a színház működését. Kénytelenek voltunk elfogadni ezt a helyzetet, nem jó, mert hogy egyébként pont a bizottságűülése maga Dörner György mondta el, hogy ez úgy éreztem, mint egy vállás után, hogy senki földjén találtam magát a színház. Azt, azt láttuk, az engem őszintén meglepett az állami számára jelentésének ezen része, hogy ők megnézték ilyenkor a cég hálóját is a fővárosi önkormányzatnak. Ez 2020-tól 2023 első fél évig vizsgáltak minket, már hogy azt az időszakot, uh -huh. egyébként egy bő hat hónapos, nagyon hosszú vizsgálat volt, akár erről majd beszélhetünk is, mert izgalmas megállapításokat tett. Szóval ebben a jelentésben beleírták, hogy vannak a cég hálóban az eladósodottság mértékére utalóan problémás jelek, Ebből egyetlen... nem veszünk el adósozatságnak ebben az esetben? Hát az, hogy olyan kitettsége van, kötelezettségvárási szintje van a színháznak, ami egy kritikus föl, szint fölé megy. Mondom, ezt nem én mondom. Az állami szemvőszék számok alapján illeti, illeti, illeti ilyenkor be. Általában a, azokhoz a bevételi vagy, vagy tőkemutatókhoz arányosítja a számot, most nem akarok -e ennek a részleteiből belemenni, mert nem ez a mm -hmm. lényeg. Szóval azt mondja az állami számbevőszék, hogy ő lát egy cégnél látott problémát, ez a fővárosi vízművek, ugye erről sokat beszéltünk, hogy a vízművek esetében szükség van arra, hogy rendbe tegyék a finanszírozását a közszolgáltatásnak. Ez részben megtörtént a tavalyi év során, tehát ez a vízművek nem kezdve szerintem egy stabilabb lábakon tud állni. És meglepett, hogy azt mondja az ász, hogy ez hát van négy KFT és felsorolt ezt a négy színházat, ahol viszont nagyon kedvezőtlenné vált az eladózó szintje. És ez egy rémisztő volt, mert mondjuk, mi rábíztuk a kormányra ezeket a cégeinket. Az ásznékülön ezt nem tudta volna? Az ásznékülön ez ennyire plastikusan nem jött ki. Azt láttuk, hogy az új színház esetében nem jók A oposszú, Azt láttuk, hogy, a, hogy láttam az idei üzleti tervekben, hogy azért a mi színházaink, most a mi színházaink alatt az általunk tulajdonos finanszírozott színházakért, tehát üzleti terv az pozitív, miközben nagyon brutális negatívumokkal számolnak a, a kormány által fenntartott színházak, tehát mintha a finanszírozás nem követte volna le azt a egyébként az a, a kormányzatnak milyen kötelezettségei vannak. Hát ugye a finanszírozásban elvileg nincsen kötelezettségünk, mint tulajdonosként van egy felülősségünk, hogy azért ezt csődbe nem vihetik ezeket a cégeinket, ha még a kor a kormány se rossz finanszírozási szint miatt, de a finanszírozást a pénz 2024 végig, a megállapodás alapján a kormánynak kell adnia. És, és az új színjelzés teszik? Idén lejár idén lejár az a megállapodás, ugye ez erre a önkormányzati ciklustra kötődött, tehát nyilván a új képviselőtestületnek majd egy új megállapodást kell kötnie, vagy megpróbálnia kötni. És azzal szembesültünk az új szényez esetében, hogy elfogadhatatlan az üzleti terv, és most nem bántani akarom őket, mert ők azt mondják, hogy hát ezek a számok, ezek jönnek ki ilyen bevételi szint és ilyen kérdési különzettség. Az, hogy ez egy 150 millió forintos ö, veszteséggel számol, csak hogy összehasonlításul körülbelül a bevételi oldalon jön 650 millió forint. A 650 millió bevételhez egy 150 milliós veszteség az azt jelenti, hogy a tőkéjét a cégnek negatívba viszi, ez egy cég esetében azonnali tulajdonosi beavatkozást igényelne, viszont negatív tőkével tartósan egy cég nem működik. a beavatkozás múgy? Hát a beavatkozás az lenne, hogy akkor forrást kellene biztosítani a valakinek, nyilván ebben az esetben vagy a kormány lenne az, vagy pedig mi tőke pótlással kellene ezt megcsinálni. Ugye mi nem tudjuk, hiszen a megállapodás alapján a színház igazgatóját kinevezi a kormány, és ő biztosítja a finanszírozást. És a többi színháznak? Már hogy a többi színház. Hát itt a Kolibri, a, a többi színház, színház. az üzleti tervét el tudtuk fogadni. Én nem vagyok ezekkel, teljesen boldog ezeknek az, a számoktól, de elfogadhatóak voltak, és nyilván az üzleti terv az még csak egy terv, tehát majd meglátjuk például a fél adatok alapján, hogy hogyan teljesül. És az új színház esetében akkor? Kopsi... Az új színház esetében május 31-éig kapott a színház haladékot, és át kell dolgozni az üzleti tervét. Ha jól értem, akkor abban reménykedik az új színház, hogy a korábban megígértem felül plusz összeget fog kapni a kormánytól annak érdekében, hogy finanszírozható legyen a működésük. Ugrálunk, de visszegurálunk majd ide is. Azt mondta Inter Montes Zsolt az első fél órában, hogy... Nem fogom tudni idézni, hogy az eseti bizottságnak a tevékenysége, um, én mondom, hogy hagynémi mi kívánni valót magadat, ő azt mondja, hogy nagyon, tehát amit én kivettem, hogy formális, tehát hogy ugye most a legutóbbi közgyűlés elhalasztotta a beszámolót egy hónappal, Összeültek kétszer, szerint a vezető, kislászló is szenved, és hogy hát nem, nem igazán látja azt, hogy milyen érdemi tevékenység van. Személyesen senki nem jelent meg, papírok vannak. És hát ugye, hogy a Magyar Péter történet és az önkormányzati választások de inkább az utóbbi hogyan söpli el ennek a jelentőségét, amit én meglehetősen szomorúan hallok, és erről mi rendszeresen beszélgetünk, ha másért nem azért melegább ketten úgy csinál, mintha ez fontos lenne. Ugye az eseti bizottság munkájára nem fog tudni beszámolni, én Vinterbantán Zsoltál, Zsoltál ellentétben nem vagyok tagja a bizottságnak. Tudom. Tehát nem tudom, hogy milyen, hol, hol állnak. A halasztásnak Hát ez, hogy nem végeztek a jelentéssel, tehát azt mondta a bizottság, hogy miután a megkérdezettek, írásban reagáltak csak, és írásban folik velük a kommunikáció, tehát föltett kérdéseket, ha jól értem a bizottság, amire érkeztek válaszok, gondolom, hogy ilyenkor van lehetőség a bizottság újraírásban visszakérdezni, vagy megpróbálni meggyőzni azokat, akiket megszólítottak, hogy ugyan már legyenek szívesek bejönni, ugye ez fontos, akik néznek, hallgatnak minket, hogy ez nem az a klasszikus értelemben bizottság, amit mondjuk az amerikai filmekben látnak, hogy ott megjelenési kötelezettség van, meg ott be, még a legnagyobb amerikai vállalatok vezető is be mennek, mert be kell menniük a bizottság elé. Ha itt valaki azt mondja, hogy neki ez nincs kedve, nem ér rá, nem tartja legitimnek, vagy semmit nem mond, akkor nem tudnak vele csinálni, tehát nem tudják őket előállítani, hogy mindenképpen jelenjenek meg a bizottságülésen. Ezért ez egy nehezebb ebből a szempontból, erre azt a megoldást. Talált a, a bizottság elnöke, hogy egy hónappal elhalasztja a jelentés benyújtását. Ugye nagyon nem tudja tovább, hiszen ebből a Igen. önkormányzati ciklusból eh, várhatóan egy rendes közgyűlés van, ugye az április végi közgyűlés, és arra időzítette. De az, hogy most hol tartanak, tényleg őszintén nem tudom, eh, mert nem ülök a bizottságüléseken. Um... Önnek van arról a véleménye, hogy egyébként hogyan vannak szétválasztva egyházi fenntartása és nem egyházi fenntartási intézmények, amelyekkel kapcsolatban most éppen úgy tűnik, hogy a vizsgálódás és a szabályozás is másfélképpen történik. Hát erről a véleményem van, én ezt egy rossz iránynak tartom, egy rossz finanszírozási hogy mi az oka? Igen. Azt látom, hogy a kormány kezd kivonulni a szociális ellátórendszerben. nem Ma kezdte ezt azért egy jó tíz éve ezt csinálja. Tehát azt mondja, hogy nem kívánok szociális intézményi hálózatot ilyen mértékben fenntartani. Hozzáteszem, most már ezt az oktatási hálózatot is csinálja. Az oktatással, általános iskolákkal, középiskolákkal, egyetemekkel. És akkor ezeket megpróbálom lepasszolni valakinek, valami fenntartónak, aki bajlódik vele helyettem. És ha lepasszolom már valaki szó kifejezésen élve, akkor ez azt jelenti, hogy később nekem már ezzel nincs is dolga. Hát ugye finanszírozó szempontból egyébként butasság, mert lenne, tehát hogy a, az őszkép szempontjából, hogyha rosszul működik egy egyházak által fenntartott idős otthon, akkor az problémát jelent az egész ország szempontjából. Tehát én társadalmatilag mélységesen nem értek egyet ezzel, tehát én azt gondolom, hogy a kormány a feladatait, vagy az állam a feladatait saját magának kell ellátnia, és egy nagyon minimális esetben kell arra teret adnia, hogy ezeket kiszervezi civil vagy egyházi fenntartók részére. És a civil fenntartókat, egyházi fenntartók szerepét azt látom a az nagyon speciális helyzetekre, ahol a hagyományos eszközrendszere az államnak nincsen, mert olyan mértékű plusz pluszkreativitásra van szükség egy nagyon speciális intézményrendszer esetében, de hogy általában mi most történik, hogy sorban szervezik ki ezeket egyházaknak, az szerintem kifejezetten káros igény, irány, hogy az egyházaknak két okból jó, ezért egyrészt próbálják erősíteni ezzel a társadalmi szerepüket, magukon ikányan értem, másik pedig, hogy az egyházi normatíva az emelt összegű, az képest, tehát ez egy jobb finanszírozási feltételeket teremt, de ez az állam szempontjából teljesen érthetetlen, hiszen a finanszírozást a kormány adja a mindenkori költségvetésből, és hogyha ő több pénzt akar adni erre az egyházaknak, akkor adhatna magának is erre több pénzt, vagy egy önkormányzatnak is. Tehát én ebben a, a tekintetben ez egy kiféleten rossz irány, ami, ami történik, és mondom, ez most már közoktatásban is egyre inkább látszik. Ami az jelentést illeti arra, hogy én látom, ön pozitívabban néz, mint ahogy egyébként általában ászjelentésre szoktak nézni, amiben az is benne van, hogy olyan dolgokat állapít meg, amelyekről ön is beszél, és lám az állami számvevőszék is visszajelzi ezt, független attól, hogy magának közgyűlésen Kis Amrussal beszélgetek, vagy ő beszélget velem, Általános főpolgármester helyettes Bagdi Gábor adott esetben képes ezt másféleképpen értelmezni. beleértve, hogy hogy az, hogy egyébként a fővárosi önkormányzat netó befizetővé válik, az egyébként nonszensz? Szerintem nonszensz. Tehát ez a, az önkormányzati finanszírozás az arra épül. Ki mondja bármilyen jogszobály, hogy ilyen egyébként nem létezik, mert valószínűleg nincs, mert ha lenne, akkor ez nem következhetne be, vagy van ilyen? Hát a megítésünk szerint van ilyen. Ugye ennyire expliciten, mint ahogy ő most itt ezt megfogalmazta, nyilván nincsen, sem az alaptörvényben, sem a, nem tudom, az önkormányzati törvényben. Mi azt látjuk, és azért is vagyunk perben, a, és haragban ebben az ügyben a kormányal, mert hogy az önkormányzat ugye közfeladatokat lát el. Ezek a közfeladatok lehetnek kötelező, és önként vállalat. Uh -huh. önként vállalat esetében most ezt tegyük félre egy pillanatra, mert ez tényleg az önkormányzat döntése, hogy képes gondolja és képes-e ezt uh -huh. ellátni, és tudja erre forrás teremteni. Kötelező feladat hogy a kötelező feladatokat a törvény határozza meg, az önkormányzat. Az törvény azt mondja, hogy kedves önkormányzat, neked ez a feladatod, amit te el kell hmm. látnod. Mit mond még a jogszabály, hogy ehhez finanszírozást kell teremteni, hiszen az önkormányzatnak csak úgy nincsen pénzát, hogy ez nem egy vállalkozás. Tehát ehhez finanszírozást kell teremteni. A finanszírozás kétféleképpen tud megtörténni az egyik, vagy közvetlenül ad ö, normatívát, tehát azt mondja, hogy te közvilágítást kell, hogy elvégezze, akkor én adok neked a közvilágítás ellátására normatívát. B. Olyan adó környezetet teremt, vagy olyan adó lehetőséget teremt az önkormányzat számára, mivel adóbevételhez jut, és ezt az adóbevételt kell erre felhasználnia. És itt van nekünk egy vitánk, hogy a kormány vitathatatlanul alulfinanszírozza ezeket a közfeladatokat, tehát kevesebb pénzt ad mondjuk a, étkeztetés, a közétkeztetésre, mint amennyibe kerül egy tell leves. Még úgy is kevesebb pénzt ad rá, hogy egyébként a szülő befizeti a levesnek az árának egy részét, és az állam normatíva hozzájön. De az egyharmada azt látjuk, ennek a levesnek hiányzik ebből, tehát az bele kell tenni a közpénzből. Ezt iparűzési adókból tudjuk betenni, mert nagyon másból nem lehet. De közben van egy elvonó mechanizmus, egy pénzszivattyú, amikor az állam kiszippantja a pénzt az önkormányzatoktól, ezt solidaritási hozzájárulásnak hívják nagyon szép névvel, és, ami, és azt mondjuk, hogy miután többet vonnak el, és itt kezdődik a nettó tehát több pénzt kell nekünk befizetnünk szolidatási hozzájárulásként az államkasszába, mint amennyit a kötelező feladatok ellátására kapunk. Négy darab önkormányzatról tudok Magyarországon, ebből Budapest az egyik, és három középváros, vagy inkább kisvárosok a másik három, ahol egy-egy nagy multi, vagy nagy ö, ö, cég iparűzési adóbevétele. Igen, Erről már beszéltünk, mennyi most a mínusz? A jelenleg a számlán ebben a pillanatban objektíven pluszba vagyunk, de ennek az a, az oka, hogy még a április 10-én kell átutalnunk a márciusi adó adóbevételt a kereténk kormányzatoknak, nem ugye mi szedjük be, de hogyha ezt levonom belőle, akkor mínuszban a, a lenne a számlánk. És mi a helyzet a, a szolidaritási hozzájárulással a tekintetben, hol van mennyi a mínusz? A, ugye ebben az évben 75,5 milliárd forintot kellene befizetni, valahol olyan 35 milliárd forint környékén kapunk, tehát egy nagyságrendeg ilyen 40 milliárd minuszba vagyunk. Tehát 40 milliárd forinttal többet költünk az állam működtetésére, mint amennyit ő adna nekünk. E, és hogy megerősítsük, mert ugye erről is volt szerintem szó, akkor nem vitatnák ilyen mértékben, vagy egyáltalán, ha egyébként null lenne, vagy plusz egy forint lenne. Igen. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha. Hát nem arról van szó, hogy azt vitatják, hogy egyébként egy jobb helyzetű település támogathatja a rosszabb helyzetűeket, de... hanem arra, hogy nem ilyen mértékben. Igen, de még ezt a mondatot is vitatom, mert én nem látom, hogy ez a pénz a rosszabb helyzetű településekre menne. Tehát látjuk-e azt, hogy a, azzal, hogy az tavalyi év 58 milliárdjáról idén 75 és félre növekszik a szolidatási hozzájárlás összege, Öszeretnő hogy ez a pénz. A ez, arról, hogy... Nem lesz ilyen kimutatás, ez bemegy a központi. Értem, é, értem, értem. De, de hogy... elmondom, hogy mi lenne erre a megoldás, és akkor ebbe lehet, hogy, hogy lehetne közösen gondolkodni. Legyen külön alap, önkormányzati alap. Az önkormányzati alapnak van két bevétele, az egyik bevétele, amit a költségvetés tesz bele, a másik, amit szolidaritási hozzájárulás formájában visszaszed a kormány. Ez az alap van egy ilyen... Az első felemi, A kormány, amit beletesz pénz Igen. Nyilván önmagában. Igen. És azt mondjuk, hogy ez az alap felett van egy felügyelő testület, ami az önkormányzati szövetség, uh -huh. és meg a kormány. És ez az alap felügyelő testület azt mondja, hogy oké, okay, látom, hogy mennyi a bevétel, és akkor ilyen prioritások mentén, nem tudom, a, a zsák településeknek a felzárkóztatására költenék. Ennyit, ennyit a kistelepülések, Európai Uniós fejlesztési támogatásának az önrészére. Ennyit, a harmadik, meg nem tudom, a... Éppen adott prioritás. És akkor évente van -e erről egy külön elszámlás, amit az önkormányzati szövetségek felügyelnek. Ez nem lehetetlen, ezt még régen a munkaerőpiaci, munkaerőpiaci alappal lesz csinálta a kormányzat, ott ültek a munkaerőpiaci alapirányító testületébe a szakszervezetek, a munkahadói szövetségek, ebbe kerültek bele. A munkáltatóknak a befizetései, ebből került kifizetésre a munkanélküli segély, és ebből kerültek kifizetésre a munkerőpiaci támogatások, szakképzési támogatás. vagy, vagy ilyes. Mint az, amiről eddig beszélt, azt hogyan lehet annyira különbözően látni, mint ahogy ön is Bagdigiábor látja? Fura, szerintem ennyire nem láttuk különböző módon. Ugye Bagdigiábornak egy rövid hozzászólása volt, egy részt kiemelt a jelentésből, ahol azt mondja, hogy hát az ász leírta, hogy a folyóévi bevételei az ön önkormányzatnak, azok alatta voltak a folyóévi kiadásainak, azaz hiányjal kellett, hogy működjön, amelyet a korábbi források beforgatásával tudott megoldani. Mindig erről beszéltem. Tehát, hogy, hogy a, a probléma pont ebből kezdődik. Egy önkormányzati finanszírozás akkor fenntartható, ha a folyóévi működési bevétel meghaladja, vagy legalább eléri a folyóévi működési kiadását. 24 24-ben elméletileg, ha bejön minden, akkor nulszadósnak kell lennünk, de hát ez azt kell, hogy a kormány, amit kell kifizessen, nyilván azt kell hozzá... De most, ha mivel valószínű. számol, ami, ebben benne van mondjuk a láncéd is? Benne Vagy van a láncéd is, igen. Benne vannak az emberek. hogyha a láncéd például nincs benne, akkor, akkor már, mínusz már, már mínusz lesz. Igen. Igen. Hát akkor az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e napi működés szempontjából átütemezni ennyit amit egyébként folyószámlás, mert egyéb izé, olyan nagyon sok egyéb izén nincsen, nem lehet pótolni? Hát az nem lehet, hogy a hitelből nem lehet a végén zárni. Tehát ugye ez egy fontos, hogy hitel tartozás nem lett, már folyószámlálytelt tartozás nem lett végén az önkormányzatnak. Tehát most, hogyha minuszba vagyok, ezt nekem vissza kell tornásznom nullára. Ez hogy fogja majd? Hát ugye majd annak, aki az ön helyén ül, nem tudjuk még a választás egyikünk se de hogy ezt hogyan fogják majd kimatekozni? De a költséget is, hogyha egy végrehajtása, úgy kerül végrehajtásra, hogy most állunk, ez egy megoldható feladat. Azokkal a feltételekkel. Azokkal, na de ahhoz be kéne folyni például ennek a 6 milliárdnak Ez tény. Márpedig jelen pillanatban ennek, ternap elmondta winter Zsolt újból és újból, mondta, hogy a népszavban utalás elutalás is, de hát erre nincs uh, semmilyen garancia, hogy sötödél leginkább az ellenkezője van. Hogy... Hát, lássuk meg június 9-e utáni június 10-ét, és akkor nézzük meg, hogy a ha a demokratikus legitimitásunk megerősödik, vagy újra teremtődik. Tehát, lesz egy olyan, egy olyan megszólalás, ami esetleg emlékeztet 2019 novemberére Orbán Viktor részéről, csak annak nagyobb foganatja lesz, ami az együttműködést illeti? Nem tudom, hát most ugye az, hogyha egy város vezetését megerősítik a szavazók, és azt mondja, hogy igen, folytasd ezt a küzdelmet, amit folytatsz, nem pedig behódolni kell a központi akaratnak, akkor, akkor erre azért csak van a karmelitának egy válasza, például az, hogy nézzük meg, hogy hol lehet partneri együttműködéseket keresni. Szóval ez azért a partneri... ez a város, ne, ebben a városnak a működtetésében nem tud élesen elválni egymástól a kormány és az önkormányzat. Ebben, a, ebben az öt évben, amit magunk mögött hagyunk, ez mennyire lett csak egy v betű. A vagy, há, vagy hány fokos, fokos szögben volt az eltérés, és hány fokos lett a végén? Tehát mennyire tartsz szét jobban, mint az Jobb. elején? Ha, ha egyáltalán ilyen módon szemléltetlenül. Ha nem csináltam. Ha csinálnék, nagyon szomorú lennék a végére, ezért megpróbálok abazokba kapaszkodni, amikor köttünk valamilyen közös sikereket elérni. Még akkor is, hogyha nem biztos, hogy a kormány akart ezt de hogy egyszerűen az a helyzet teremtődött, hogy a kénytelen volt ebbe belemenni. Ezt gondolom, hogy mondjuk rész siker, hogy képesek voltunk elérni, hogy mégiscsak nullánál nagyobb uniós támogatásokat szerezzünk, az persze a részsikert árnyalja, hogy ezek a pénzek még nem érkeztek meg. Igen. Aztán azt gondolom, hogy siker abban a szempontból, hogy meg tudtuk állapodni. Hát jelenleg igen. De ez is egy probléma, hogy azért vissza Hát jelenleg, mondjuk a, csak a trollik esetében, ez 11 milliárd forint. Ezeket ugye megvettük, tehát már itt vannak és járnak a városon. A Solikon kívül erről már volt említés. Már troli... hogy tegnap a közgyűlésen volt Igen, haszok. akkor elindultuk a lakásügynökséget, amit megint mi finanszírozunk előre, holott 2021 óta minden költségnek. Hát azért ez milliárdos költségét tud válni, ha ezzel a rendszer felépül éves szinten. Ebben az évben valószínűleg. Nem tudják ezt csinálni. Úgy, hogy közben nem érkezik meg az ezzel kapcsolatos támogatás De ezt most már több éve így csináljuk. Tehát próbáljuk folyamatosan, hogy egyszerre működjön, és próbáljunk meg új dolgokat csinálni, ami hasznos ennek a városnak, és közben ezt finanszírozásban vagy megoldani. És ezzel, ebben próbálunk balanszírozni ebben a helyzetben. Ugye ezt nem veszél rossz én azt mondom, hogy én értem, amit mond, de nem tudom elképzelni kicsit olyan, mint hogyha olyan pénzt költene el, ami nincs, tehát ez a cirkuszban lehetne fellépni ezzel De van, szemem. csak ugye meg kéne kapnunk. Igen. Még egyszer. Csak egy nagyon egyszerű példa. troli. Ugye a trolikra volt szerződés, trolikat leszállították. Kormány belerakta az Európai Bizottság aláírta, Igen. mi tulajdonképpen elejegyeztük politikai okay. értelemben, hogy ez rész Oké. Okay. Megérkeztek. Jó, ki fizette meg, ezt ki? Még, hát, nyilván miért? hát kit fizette volna ki? Ki kellett fizetnünk ezt a pénzt rá. 11 Majd, milliárd. 11 milliárd. Majd várunk arra, hogy a támogatási szerződés, a kormány... Oké, okay, de ez a 11 milliárd, milliárd ez valóban, ha ezt odaadják, akkor az hiányozni fog. Így. Az a 11 milliárd egyébként... Hát most akkor benne lenne a kasszába. Én ezt értem, de jelenleg nem állnak olyan jó, hogy 11 milliárdot csak nem. úgy nélkülözni tudnának. Hát nem, hát erről van szó. Ez de, a de, de az problém... akkor hol nem fog megjelenni? most ezt annyira nem értem a kérdést, de, de még egyszer te... meg elmagyarázni a dolgot. Szóval, hogyha 11 milliárdot ön megveszi ezt a szakót, és azt írtenek önnek a családja, hogy majd a névnapjára ezt meg, oda fogják adni erre a pénzt, csak válassza ki. Ön ezt kiválasztotta, kifizette érte a 10.528 forintot. Majd a család azt mondja, de mi nem erre a névnapra gondoltunk, én értem, az az akkor én akkor kevesebbet fogok enni, vagy kevesebbet hát, fogok moziba járni, vagy. Hát, vagy a folyószámla hiteléhez kell, hogy nyúljon. És ez jelenleg a folyószámla hitelben jelent. És hogyha ez 10, és ez 24-ben nem lesz meg, akkor mi a frázkonyóval? Ez a kérdés. Ez, hova fog, ez, ez 24 végén mekkora mínusz? Hát ebben az esetben akkor, a Toli nem jön meg, akkor 11 milliárd mínusz. És még mi minden van ott. Hát a láncid. És még mi minden van ott. Reméljük hogy több nem lesz most már, mert ugye akkor az azt jelentené, hogy még, még vannak el forrásokat valóan. Értem, hogy nem érthető a dolog, de, de, ér, hogy... de bizonyos szempontból érthető, Így nem lett könnyű, de ezt eddig is megbeszéltük, ez most sokat nem állítottam. Ami ezt a mini Maxi Dubajt illeti ezzel kapcsolatban többet lát, mint egy hete? Nem, nem. Ez nem látunk semmit. Azt, azt látjuk, hogy elkezdődtek ott a területnek a ami aminek van egy... E Látványos része, hogy kiraktak ott a szolgálati lakásokból. Amivel kapcsolatban most zuglóval folyik valami egyezkedés. Igen, és ez nyilván ugye, mint kiderült a márnak nincsenek lakásai, ezért akkor próbáljuk zuglóval elboltolni, el, hogy ő segítsen ennek a megoldásába. Nagyon érdekes egyébként Lázár Jánosnak a helyzete, mert ő tárgyal, vagy az ő emberei tárgyalnak e, zuglói lakásokról, de használatról is. Lázár János, tehát furcsa egy tárca, de ez nem az ön... E, Terület. de Maxi Dubai, mini Dubai. Ez a lakógyűlés ez lesz? Igen. Igen, Erről ugye -e keveset hallani, de meg lehet hirdetve és aztán. Hát most ha indul el majd a, a hamarosan a postázása, ugye az a fontos, hogy ebben a történetben, amit mi tudunk. Há, ugye ez a helyzet, hogy a lánchiddal kapcsolatban a népnek volt valamiféle információja. Szerintem a min és maxi dubajjal kapcsolatban az emberek általános tájékozottsága az ügyben, hogy egyébként ebben a lakógyűlésben érdemben meg tudjanak nyilvánulni, csekély, de nem szeretném lennézni a népnek. Szerintem olyan kérdések vannak ebben relevánsak, hogy akarunk-e tényleg felhőkatsalót. Tehát bármilyen magas épületet. De persze ugye a belgrádi példa ez? Meg a befektetői szándék is. Amennyire a sajtó meg a kommunikéjük irányadó, az az, hogy itt ö, ö, nagyon magas épületeket akarnak, ezzel elrontva egyébként a látképét, akarunk-e ilyet? Ez egy kérdés. Egyébként úgy láttam, hogy Lázár János is foglalkoztatja ez a kérdés, mert ő is, amikor egyetlen sajtót ebből hosszabban beszélt, akkor körülbelül ezt is kiemelte, vagy egyébként érdekes módon a, azt mondta, hogy még a motorony is tájsebbnek tekinti a dologba, ami ugye az előző ciklusban engedélyezetten odaépített épület a MOL részéről. De hát, hogy, hogy ezeket a kérdéseket kell feltenni, és szerintem egy ilyen lakógyűlés pont arra alkalom arra, hogy egy kicsit erről tudjunk beszélni, hogy akkor mit értünk a rágos rendező rekultivációja alatt, mert egyébként az, abban nincs vita, hogy azzal valamit érdemes kezdeni a városnak, mert ahogy most van, az így nincs rendben. Az a kérdés, hogy erre az -e a válasz, hogy ne törődjetek vele, hogy mi lesz ott nem atti pénzetek, ugye ez egy ilyen kormányzati narratíva, vagy esetleg azt mondjuk, hogy de törődnénk vele, hiszen egyébként ez meg a mi életünk, tehát hogy szeretnénk látni, hogy miről szól ez a befektetés. Néhány kritikus megjegyzés. Egyrészt a Budapest portálon én most egyáltalán nem találtam meg a meghívón kívül az anyagoknak a leiratát. Akkor rosszul kerestem, mert ugyanúgy fönn van, ahogy a korábban. E, ugyanott kerestem, a, a régieké fönn volt, az újnak pedig nem volt fönn. Ott volt a meghívó, és a meghívó nem volt ott az, hogy az egyes anyagokat hogy lehet letölteni. Hát ahogy a korábban is rákattint a, a dátumra, akkor lejön le, nem a meghívót kell megnyitni, mert ugye ez önmagában csak a meghívó, mellette, mellette volt. Jó, akkor a másik pedig, hogy az én Budapestem talán az egyik legkésőbben tájékoztató portál volt, lehet, hogy ez nem önhöz tartozik, de a maga a fővárosi önkormányzathoz az azért van köze az internetes. Tehát az ember azt gondolná, hogy az én Budapestem elsőként számol be a közgyűlésről. És hogy későntették meg? Fogalmam is, mert aztán a többiek... Ugye egyrészt ugye egy én végignéztem, másrészt elolvastam, hogy mások mit láttak rajta. Uh, nyáron, amikor nem lesz, uh, vagy most egy, egy idei nem ülésheznek, jelentős szabadidőn fog felszabadulni, bár egy nagyon sajátságos színház, amit ott művelnek. Uh, általában. Jó, ezt most nem megyek bele, hogy általán fizetett vagy nem fizetett képviselő, de nagyon sajátságos. De legalább van önnel miről beszélni, bár ugye amiről mi beszélünk azért az csak lazán kapcsolódik a, a fővárosi közgyűlés tegnapi munkájához. Az, hogyha 70 vagy 20 száz ember jelentkezik a lakásügynökségnél, azt ő már egyébként, ahogy tapasztalom, nagy eredménynek tartja. Hát, ugye azért nagy kampányt mi nem tettünk be, tehát egy bejelentés is volt, és sajtótájékoztató volt múlt héten, szerdán, hogyha jól emlékszem. Ennek is onnantól kezdve jelentkeztek ennyien, ugye, akik a lakásukat ö, ö, hát ajánlják fel, tehát nem, együttműködést ö, kértünk tőlük. Tehát miről szól a lakásügynökség? Egy megfizető lakadást akarunk konten. teremteni, és ebben a magánbefektetőket szeretnénk bevonni, a magántojdonosokat, a lakástojdonosokat, és 70 ilyen tojdonos jelentkezett tegnap a közgyűlés elejéig, akkor tudom a számot, tehát azóta nyilván növekedett ez a szám. Minden alkalom, amikor beszélünk róla, egy kiváló alkalom arra, hogy valaki, hogyha úgy érzi, hogy szeretne a fővárosi önkormányzattal ebben együttműködni, akkor ezt meg tudja tenni. Igazán nem lehet azt mondani, hogy beszélgetés folytattunk volna. Utolsó kérdésként azt kérdezem, hogy én rövidesen egy felvétel, hogy egy között ez a Magyar Péter jelenség is szerepelni fog. Önnek van -e erről bármilyen véleménye, vagy bármilyen véleménye arról, hogy most kis hazánk létezik? Ez egy kis ilyen hevenyészetten feltett kérdés, de ennél sokkal jobban nem tudom föltenni. Hát ezen sokat gondolkozok én is, és én a nem megúszva arra az álláspontra jutottam, hogy egyre én nagyon figyelem, hogy mi történik ebben a történetben, mert nem értek sok szállat. És iszonyúan sok dimenziója van ennek a történetnek. Az a családon belüli erőszaktól kezdve, hiszen most már úgy látom ebben a szapanoperának, nem bántva egyszerűen azt a dolgot, de mégis úgy adódik elő ez a történet, mint egy szapponopera, mind a két fél valamilyen módon ezzel, egy, ezzel vádolja egymást. Ez ezt a figyelmet, hogyha ha ilyen társadalmi egzisztenciájú emberek esetében is bekövetkezik a kapcsolat erőszak, amitől nem tud a, tudja az állam megvédeni őket, akkor... Gondolhatjuk, hogy milyen szintű problémáról van szó szóval ennek kapcsán. Nagyon furcsa, hogy pont az előző közgyűlésen, is erről beszéltünk is, fogadtuk el a családon belüli erőszak kapcsán lévő stratégiai dokumentum, Igen. mint Mintha egyszer nem tudom, éreztük volna az időzítését, hogy mennyire ráirányul erre a figyelem. Aztán van nyilván a politikai dimenziója, amit sem értek teljesen, a most a Magyar Péter jelenség céljai, valójában programja, támog, nem, tehát ezeket egyelőre nézem én is, és, és keresem rá a, a megfejtéseket magamban. Ezért nem fogok tudni ebben karakteres véleményt mondani, úgyhogy ebben én kivárnék, hogy mit látok. Meg tudom érteni, köszönöm, hogy a Youtube-vét szívesen köszönöm. láttam. Kisambus volt a vendég, a fővessi, illetve a Fővessé önkormányzat általános főpolgármester helyettese. Áldott ünnepeket kívánok legközelebb, ha minden igaz, kedden lesz. Illetve nem, egészen biztos, hogy kedden, kedden lesz a Dala Tamás akkor, András. És hogy szerdán mi lesz, az majd szerdán fog kiderülni. Áldott ünnepeket.